Hey guys, looking for a fight? Here I am. Hej och hjärtligt välkomna till Par i Pixlar, avsnitt 25. Och eh, ska, idag ska vi prata om eh, testosteron, muskler, svett och eh, andra saker som. Eh, som eh... drabbar er män. Ja, drabbar oss män. <laughs> det finns, det finns mm. mycket saker som drabbar oss män. Men, jag på. men vi, vi ska återkomma till det. Eh, paripixlar, Pixlar, min tv-spels podcast, det vet ni redan. Eh, Robin heter jag och med mig har jag min fru som vanligt. Hej, Filippa. Hej, hej, precis. Filippa heter jag. Hur mår du denna kväll? Jag mår bra, jag är lite trött. är Men jag sitter här med en god kopp kaffe, svart som natten. I en jättesnygg paripixlar mugg dessutom. Precis. Det är De, min favoritmutter De går ju att köpa Ja Om man vill ha en så. De sån. är jättegoda och det är kul mm, lovar. Ja, precis. <laughs> Hur har du jag, jag har redan frågat dig Du ska fråga mig det uh, Jo, ja, det, det är jättebra Det är jättebra Jag är lite trött också Men det, det, det blir man ibland liksom Ja Men idag som sagt Ska vi prata om män Ja, precis Manliga huvudkaraktärer Alltså protagonister Men Nu räknade ju du upp svett muskler och såna saker det är ju inte huvudkraven för den här lite levande listan som vi kommer ha alldeles strax. Nej det det är som egentligen alla de här äh, männen har gemensamt är att de har en penis. Ja. För de precis. är väldigt olika som karaktärer. Verkligen. Och vi har ju på in... ens en del det. Ja, det tror jag. Ja, men det vet man inte. Det finns ju en del som kanske inte ens har det. Nej. Lite så här obskyra Eh, huvudkaraktärer som man inte riktigt vet. Så är de ens människa? Liksom. Mm. Typ så. Skitsamma. Ja. Mm. Ja. De ska ändå typ räknas som män. Ja. Och ja. vi har fått en massa kommentarer också eh, ja. från er lyssnare. Med eh, förslag på, på era favoritmanliga huvudkaraktärer. Och jag tycker att det har varit en bred variation också. Det är jätteroligt. Mm. Ja men precis. Så att det kommer vara de här muskelknuttarna men också de här lite känsliga killarna som... Ha. Precis, de mm. behövs också lyftas fram i ljuset Ja, de tycker jag är extra spännande ja. oftast. Men innan dess så ska vi ju Prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden mm. Och slöprata lite mm. Mm. Vad har vi spelat den senaste tiden då? Ska du eller jag börja? Ja, jag kan ju nämna att jag har spelat ut Mass Effect 1 mm, Vad kul ba Vad tyckte du? Jo du, alltså det är, ju, det är ju ett bra spel Det är ett sjukt bra spel jag är, alltså, det, det man märker så fort man sätter sig in i det här spelet alltså redan inom de tio första minuterna så märker man ju att spelutvecklarna de vet ju om att det här är en bra spelserie, de visste ju om att det här kommer bli ett episkt en episk upplevelse Absolut. så de går ju inte ut liksom smygandes lite så här, uh, osäkra utan det är pang på de liksom Ja, förstår hur jag menar de, mm. de vet om att det här kommer bli ett bra spel Absolut absolut. Därför alltså, Annars hade det kanske blivit Pretentiöst i ett annat uh, Sammanhang Men det här är ju ett sånt bra spel Så de, de får det, de får lov att göra så här episka saker Ja, de lyckas balansera redan tidigt eh, Det här med att vara ett bra spel Och att vara ett pretentiöst spel Ja, alltså de tar sig inte själva På för stort allvar alltså, Nej, du? precis Och det roliga är så här också, nu har du spelat ut ettan Och eh, nu har du ju bara De två bästa spelen kvar. Ja, de säger det och det, det ska bli jättekul alltså. Det är många som hävdar ändå att ettan är bäst Jag tycker att ettan är Det absolut svagaste spelet I trilogin Ettan är Det är för mycket alltså Det lider av det här Assassin's Creed Det första Assassin's Creed är som sak, Att det känns repet, repetativt Väldigt snabbt Det är liksom När du åker runt på de här olika planeterna I den här Mako-bilen Och utforskar och du kommer till en bunker Och invändigt ser alla bunkrar likadana ut På alla ja, planeter Det blir och... lätt repetitivt som du sa ja. Och jag har märkt att Nackdelarna och bristerna som många påpekar Med MS-Effektet Är även De sakerna som en del Älskar mm. ja, precis, Så precis. det finns egentligen inte Såna här universella fel Med det här spelet Jo, jag kan, det jag kan säga Det som några ett. älskar Det hatar de andra Mm. Förstår du vad jag menar? Jag, vet många, eller jag själv till exempel kanske tröttnade lite på att allting såg likadant ut invändigt. Och kanske det här utforskandet på planeter. Liksom. Mm. Men ja, alltså jag avskyr inte. Jag tyckte det var kul också. Och man blev ju bättre och bättre på att manövrera den här lilla... Men jag vet ju andra som älskade det och som saknar det i de två följande spelen. Ja, det är, För mig är det obegripligt. Jag, jag tycker bara att bilen, att man reser runt där, är bara, det är bara tråkigt. Alltså det, jag förstår skärmen så jag vet ju om att man tar i stort sett bort det helt. Och det är lite ja, tråkigt för att man vill ju ändå känna det här, äh, äh, vad ska jag säga... Intresset av att landa på en helt främmande planet och få i stort sett fria händer att åka vart du vill. Mm. Jo, men de... Vad finns på den här planeten liksom? det, det är ju lite spännande. Jo, visst, jag kan förstå att folk saknar den här utforskarkänslan eh, som, som finns i ettan då. Eh, och att två och tre är mer actionpackat. Eh, eh, men, men enligt mig så är det så är inte mass effekt det ska inte handla så mycket om utforskande för att i, det leder sällan till någonting egentligen för att när du menar du landar på en ny planet du ser ju direkt på kartan vart alla de här objekten finns du kan åka till så att det är inte så att du åker runt i blindo och liksom letar i de här stora dalarna. Här... du gör ju inte någon avancerad arkeologi Nej. undersökning liksom för att ta reda på alla de här grejerna och en annan sak som jag tyckte var lite oväntat, mm. ibland kommer det upp en ruta som beskriver vad du och dina besättningsmän gör det kan till och med ja. vara så obskyrt att du Den beskriver att du hamnar i någon så drömstadie Och du ser en massa saker Upplever en massa saker Och sen, aha Sen är det inte mer än det Bara text det, alltså Ja, det är mm. bara text Det hade jag ju velat se mm. Det hade ju jag velat uppleva Men mm. det är så här, Var de förlata eller tänkte de att äh, Det gör ingenting Vi beskriver vad som händer bara Och så får de liksom gå efter det. Men vi snackade om, eh, om fel tidigare, tidigare eh, i spelet och jag tycker att Playstation 3 portningen är fruktansvärd. Alltså, det, den lider av väldigt långa laddningstider och eh, en hel del av eh, Hopping och lagg framförallt Och det finns inte riktigt på samma sätt Laddningstider är det ju i 203 också Men, men det är inte samma liksom problem med texturer som hoppar runt som dårar liksom. Nej, alltså det, det märkte man ju av Det var mm. väldigt mycket popping När man eh, åkte runt i makobilen på olika planeter och sådär. Mm. Och väldigt mycket laddningsscener alltså. Mm. Varje gång du gick in i en hiss. Alltså hissen är ju ett laddningsmoment. Liksom. Mm, ja, det, det finns ju inte annat än det. De har löst det ändå ganska bra i och med att du kan, du sitter ju inte bara och rullar tummarna. Du får ju lyssna på nyheter och ibland så diskuterar din besättning saker liksom mm. när de står och väntar där i hissen. Så det har de löst ganska bra tycker jag men ändå är det väldigt mycket scener. Egentligen när du går ut ur varje rum så kunde det vara så sådär. Jag måste ju fråga dig lite nu. Nu kommer vi in på lite spoilerfyllt vatten här om Mass Effect. Men jag måste Vill ju du fråga du? då. Vem valde du att döda av Kaden och Ashley? Och vem låg du med? Ja, okej. Okay. <laughs> ska jag säga det? Ja, jag tycker ja. du ska säga. Absolut. Jag var ju helt omedveten om de val som jag skulle ställas inför. Jag spelade som femköp Jag spelade som Five mm, eh, Vanguard körde jag som. Och eh, jag körde väl i stort sett endast Paragon. Och det är inte för att jag liksom eh, aktivt försöker bara vara god utan det är de valen som kändes mest naturliga för min del. Jag är en snabb människa, antar jag. Mm. Jo, men det är just, Nej, men absolut. Det känns liksom inte bra för mig att utrota en hel koloni bara för att jag får en order om det. Förstår du vad jag menar? Mm. Men sen då när jag ställdes för det här valet, vem jag skulle rädda av dem. Då grundade jag det på hur Ashley hade betett sig mot mig. Vi kom ju till en ö där man får reda lite mer på... Krogans historia och deras sjukdom Som de har drabbats av det, det är ingen idé om jag går in på det här för mycket Har ni inte spelat det här spelet så får ni vänta en Någon minut då, mm, helt enkelt mm. Men där kan ju han dö I alla fall Rex, Rex mm. kan dö där Han gjorde det första gången för mig För att jag inte hade varken Charm eller Intimidate eh, På tillräckligt höga nivåer mm. Jag är så pass ocd och kräsen Så jag spelade faktiskt om det För jag ville så gärna ha honom med Eftersom jag känner till lite Om hur, ja, hur spelet kommer utveckla sig för honom Så jag spelade om det Och verkligen satsade så att jag skulle kunna rädda honom Men första gången jag spelade det Då dödades han av Ashley Mm. Och då grundade du det på Och då, du valde Ja, mm. det var det som avgjorde det för mig För ja. då liksom visade hon en sida som... Alltså i praktiken så händer det ju inte Under min spelrunda sen Nej men hon visade ändå vad hon var ja, kapabel till att göra då, senare Precis, mm. då fick jag se hennes, alltså en sida av henne som jag inte alls gillade mm. Alltså hon kändes liksom... Alltså hon, hon bara går i blindo liksom Under trilogins gång så är det inte första gången som hon... Uh, gör Om du hade haft henne vid liv Så hade hon gjort liknande saker senare Ja, så det gör inte mig någonting Att hon inte, Nej, att hon, är inte där. hon ska ju vara den här uh, Kristna bruden som, som är från jorden och som, Hon är rasist Och som är superrasist mm. Det är lite tråkigt att de gör så Men uh, Så jag valde faktiskt Caden mm. Och sen blev jag förvånad När jag fick valet att Välja mellan Leara Och Caden När det kom till att ligga Ja, mm. precis alltså Jag gillar Leara jättemycket mm. Men inte, inte på det sättet liksom. Hon känns mer som en alltså Den relationen min Shepard fick med henne Var liksom inte på den nivån Så jag blev väldigt, väldigt förvånad mm. Och det kändes inte bra liksom. Leara är ju faktiskt en underbar karaktär Ja, och under, under trilogins gång så gör hon en väldigt stor karaktärsutveckling. Och ja. det är jättekul att se och följa henne. För hon är en sån intressant karaktär. Ja, alltså hon jag... börjar ju som lite så här. Liksom girl next door ja, ja, Jag är väldigt osäker och... ja, hon, hon är ingen soldat Hon är liksom arkeolog typ. mm. Nej, men Jag gillar henne jättemycket Men så, ja, Inte på det sättet så Inte, blir... inte tillräckligt mycket för att kunna ligga med henne Nej, jag vill inte ha henne på det sättet liksom. Jag har henne heller som en Trogen bundsförvant vid min sida liksom. mm. Så jag valde Caden Ja, just ja, det. Fast just det. Mm. inte för att jag direkt drogs till honom på något sätt. Han är sätt. väl snygg? Det, nej, det är han inte. Varför inte då? Nej, varför nej, varför? Men, men jag vet vem jag ska ha i tvåan. Ja, okej. Okay. Ja, vi lämnar det. Vi säger inte, säg inte. Vi, vi, ska inte? Vi, nej, vi tar det sen när vi, när vi har börjat spela <laughs> tvåan tillsammans. <här. laughs> um, ja, men kort sagt, vill du rekommendera Mass Effect till våra lyssnare? Ja, självklart. Det är en eh, episk resa. Alltså... Självklart, prova det. Det är mm. inte alla som gillar det, och jag vet flera som slutade spela på grund av kontrollerna. Men alltså, om jag kan klara med suffect 1, och om jag kan vänja mig vid de kontrollerna, då kan alla göra det. Mm. På riktigt. Absolut. Och jag måste säga också att det är en av de bästa speltilogerna någonsin enligt mig. Så att jag tycker att man ska, man ska genomlida ettan och sen så får man en riktigt bra payoff i två och tre. Ja. Jag har spelat ett, ett nytt spel um, som heter Life is Strange Och jag fick det här spelet rekommenderad till mig av vår kära kollega Joakim Olsson på Videospelsklubben Och han skrev att, uh, har du sett Life is Strange? Har du sett någonting från det spelet? Jag sa att jag in, in, ingen aning om vad det är liksom Han var du som älskar Twin Peaks och Archivex, du kommer älska det här spelet Ja, ah, okay. så jag tänker det ner. det är alltså ett episodbaserat spel, fem episoder som jag Alla ten -tales, eh, deras episodbaserade spel. Ja, precis. Och det, det följer ju lite den trenden också att det är som ett, vad ska man säga, ett grafiskt äventyr med liksom, inte så mycket fokus på liksom hur ska man förklara. Det är inga, inga så här tunga spelmoment utan det är mer liksom att det handlar mer om dina val. Precis som Walking Dead och alla andra liknande spel Game of Thrones Jag spelar jättemycket episodbaserade spel nu Men det är så här: det funkar bra nu när jag är pappaledig eh, När Dante sover, då kan jag sätta mig ner och spela en 40 minuter och spara liksom. Det funkar jättebra för mig Det är interaktiva filmer Typ, ja Absolut. Men med dina egna konsekvenser som, som uh, driver handlingen framåt. Då. Men det här är i alla fall ett spel som är utvecklat av DotNod Entertainment och jag känner inte till dem alls innan. De har bara släppt två spel tror jag innan. Och uh, Men det är ju Square Enix som har publicerat det också. Det tyckte jag var rätt så kul att de, att de uh, publicerar ett sånt här spel som inte är liksom ett rollspel. Deras normer, liksom. Nej, precis. Det är inget rollspel. liksom Eller liknande. Liksom. Det är väldigt, kul. Uh, väldigt icke japanskt skulle jag säga. Men det är, de släpper ju alla möjliga spel nu liksom, från olika utvecklare och så där. Men i alla fall, vi spelar som Maxine som bor i Oregon. Och ja, det, det här är ju väldigt, det utspelar sig liksom nu i våran, våran samtid. Liksom. Um, och jag, alltså jag har fått fram att Hon, hon går på något sån här fotokollege Jag vet inte om det är någon sån här high school Eller om det är någon liksom annat Men hon, hon går i skolan och fotograferar Jag vet inte, vad ska man kunna säga Det är typ som fotogymnasium Om det hade varit i Sverige, förstår du vad jag menar Man går i gymnasium med fokus på fotografering Gör alla elever det? Ja, hennes klass gör det Ja ah, okej, okay. De ah, okay. det kanske är college eller någonting min ja, riktning media typ. Ja, de har någon sån här dorms också, så då måste ju vara högskola. De bor i något så här. College ja. College någonting. Skit Whatever. skitsamma. Det som är grejen är att eh, den här tjejen är ganska osäker, dåligt självförtroende, och det märker man tidigt i spelet. Eh, of course. För hon är den här liksom lite odd girl out i sin klass. Liksom, och Det finns den här populära tjejen, det finns de här sportfånarna och alla de här klassiska. Stereotypa College-karaktärerna Så man tror först att man typ spelar En, en spelversion Av American Pie Det är The jocks, the goths The mm. nerds mm. Uh, Alla de här stereotyperna uh. Så Man tror liksom att det är typ En, en American Pie-film det här Men Spelet ändras ganska snabbt När man Tar sig in på En toalett i spelet och där bevittnar man ett mord. What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do? I'm so sick of people trying to control me. You are Det som hände sen är att. Ska du säga det? Här? På, okay, no okay, på så... något sätt. Så lyckas man ändå att rädda den här personen. Jag tänker inte säga hur. Men om man är ett fan av Twin Peaks, om man är ett fan av Arkivex eller liksom lite så här övernaturliga grejer. Men sa du att man bevittnar ett mord eller mm. ett pågående mord. Personen Nej, du bevittnar ett mord. Så personen dör. Mm. Men ändå räddar du personen. Mm. Ja, men då måste det ju vara att hur personen har någon form av krafter. Övernaturliga krafter. Det kan jag säga, men jag tänker inte säga mer än så. För att det skulle vara att, att förstöra upplevelsen. Ja. Liksom. Um, hm. Jag har ju spelat klart första avsnittet och jag är helt fast. Jag tycker att det är sjukt coolt. Och det är härligt att spela ett spel ändå som... Alltså, Många har sagt att det är typ som en liten en hipster en version av typ hipster vad ska man säga Sims edition Sims hipster edition eller vad fan man ska säga Jag vet inte ja jag vet ju att det har ju fått kritik från olika håll att det är en, ett hipsterspel bara för mm. att de liksom så name droppar Twin Peaks eh, Pussycat, Kill Kill mm. eh, andra diverse lite smått obskyra titlar som mm. kanske inte alla känner till Ja, det kanske är lite definitionen på hipster. Mm. Men varför inte? Det här kanske är spelutvecklarnas liksom sätt att visa sin uppskattning för några av vår tids stora kulturfenomen. Ja, precis. Och jag har ingenting emot. Alltså, jag känner istället att det är lite roligt att att de liksom säger titlar som kanske inte alla känner till och så har man själv sett den. Mm. Men precis, det det precis. är roligt. Det är liksom en, en övernaturlig hipster simulator skulle man kunna säga att det här spelet är. Mm. Uh, Men uh, det är väldigt, väldigt bra och det handlar som sagt om att du ska göra val som påverkar handlingen. Jare, jare, jare. Vi har sett det här i The Walking Dead tusen gånger. Men de, de, de har en, en ganska originell twist på det här. Och jag ser jättemycket fram emot att spela resterande delar. Jag är helt fast. Det här. Det var länge sedan jag var så här fast i ett episodbaserat spel. Fyra roligt. Mm. Så ah, det jag tycker ser jag verkligen. Också. Life is strange. Jag tycker att alla ska spela det spelet. Mm. Om, om man, om man, ens har, om man liksom gillar den typen av spel. Episodbaserade med, med val och konsekvenser och liknande. Vad kul. Mm. Mm. Ja, vi har hållit på ett tag nu. Ska vi. Lyssna på en liten låt och sen så ska vi prata om... Ska vi om... inte först prata lite kommentarer? Ja, kommentarer ska vi ta först, givetvis. Ja. Vi har fått lite kommentarer då om, om vilka folks manliga, favoritmanliga huvudkaraktärer är. Men vi har också fått några kommentarer som, som han, bara som handlar lite om förra avsnittet och lite sådär. Jag tänkte läsa upp en från Grullman nu. Där det står, hejsan, mer ros åt par i pixlar. Ni skaffade nyss lite nya apparater för inspelning Och det märks Ljudkvaliteten är superb Klippning och redigering av programmen är också väldigt bra Med fina ljudslingor i bakgrunden Som man kan nynna med på när man lyssnar Ett stort plus till hårdrocksdängen Som ni körde då ni presenterade Nästa avsnitt Avsnittstema Bizarre Håller med Filippa Vampire The Masquerade Bloodlines Skulle må super, superbra av en remake Spelet kvalar in på min topp 10 av spel all time Har säkert spelat igenom det 3-4 gånger Och valmöjligheterna och dialogvalen Gör omspelningarna motiverade Sen har han skrivit Vem hans favorit manlig huvudkaraktär är här nere Men det sparar vi Fyva roligt att, att han gillar Vampire The Masquerade Alltså du ska veta att när jag var typ 13-14 och år Då var jag besatt av vampyrer jag Det är vet... fortfarande Ja, fast nu är det inte en besatthet, nu är det mer alltså, Jag gillar vampyrer, mm. vampyrfilmer. Nej, men jag var besatt. Jag, jag skrev en egen bok som... Alltså jag, ja. jag, jag har till och med åkt till Transylvanien och besökt Draklas slott. Båda två? Båda två. Mm. Så när det här spelet kom, det var liksom innan jag hade börjat spela särskilt mycket tv-spel eller datorspel. Så jag blev ju helt fast i det här spelet. Min syrra köpte det åt mig och det, jag kommer ihåg vår dator var så jätteseg så det var knappt att jag kunde liksom klara av det här PC-spelet. Och jag blev helt fast i hela det här universumet. Det är ju jättestort. Och det är lite kul för att trots att det här spelet eh, utvecklarna de har ju lagt ner för länge sedan. Okay. De finns inte kvar. Mm -hmm. eh, och det här spelet när det kom, det var, lite fullt, av, eller det var fullt av lite buggar och ja, saker som inte riktigt funkade som de skulle. Mm. Men allting han liksom inte fixas till eftersom eh, utvecklingsteamet la ju ner. Okay, ja. Men fansen var så dedikerade och älskade det här spelet så mycket så de liksom startade upp allting igen och gjorde allting själva. Okay, och ja. släppte alltså, i stort sett officiella patchar så att fansen då kunde uppdatera och spela spelet lite mindre eh, okay. laggigt. Och jag kommer ihåg att forumet och ja, hela det här universumet fanns kvar långt, långt långt efter att spelet släpptes. En stor community med du. Väldigt, väldigt stort community. Mm. Och det fanns massor av webbsidor, och det är liksom det är så här årliga event. Folk anordnade så stora Vampire the Masquerade fester. Och det är, alltså det är skitstort. Mm. Så det är lite förvånande att inte så jättemånga känner till det här Men, spelet. In, alltså är inte det här spelet baserat på alltså, rollspelet. Jo, det är typ så här paper and pen mm. eh, Spel av den här World of Darkness Det har jag ingen aning om Nej men det heter det, World of Darkness är typ eh, Det här universella eh, Världen mm. Så det finns mer än bara vampyr. Det finns, jag tror att det finns Någon som är varulvar också Ja, ja men det, det är väl lite samma Universum magi ändå liknande. Ja, mm. Det ska i alla fall utspela sig i. Alltså i samma universum okay. mm. Mm. Så jag, jag tycker det här är jätteintressant Och jag hade gärna sett en remake alltså på det Men det här är alltså Ja precis Jag, jag, jag blandar ihop The Vampire med Vad heter hon, Anne Rice De här böckerna Jaha nej det är inte samma sak. Det är Inte samma universum nej, Jag nej, är nej. pistolig på min vampyr ja, äh, men, lore. Anne, Anne men... Rice det är en författare Hon skrev ju Vampir Lestat och Interview with the Vampire. Mm. Men De släpptes ju alltså sent 60-tal. Okej, okay, det är så gammalt alltså. Ja, visst. Kittar jag fall ingen aning. Men så filmatiserades det ju den 94, tror jag. Ja, och sen så kom ju filmatiseringen av Queen of the Damned Det, det är väl, inte lika bra. Nej, det är väl tredje boken? Det är tredje boken. De skippade ja. alltså Vampir Lestat. Den uh, andra boken. Ja. Jo, det var men... ingen film. Nej, den har inte ingen film Men den ska ju utspela sig före Intervjuet vampyr. Vampire Okej, okay, oh yeah, ja, och det är en prequel alltså ja. okay. Jag har fan ingen koll Nej, Men det är bra, bra att du lär böcker. mig det är, bra ja, att du lär det är mig. riktigt bra böcker eh, Sen måste jag, tacka så jättemycket för kommentaren Och tack för fina beröm Och eh, ja, vi har, vi har lite nya mickar sedan jag tar tillbaka Och eh, redigeringen sker fortfarande På, på golvet i vårat eh, sovrum För jag har inte köpt något nytt databord <laughs> jag ligger på golvet och redigerar Med headset men det är kul, att det, är kul att, att det blir bra ändå För jag har liksom inte så mycket utrustning själv Att, att, att liksom lyssna Och lyssna ifrån det låter bra liksom. Men du, uppenbarligen duktigt, ja, men Tack, det är jättekul mm. att höra Jag, jag har ju aldrig liksom jobbat med eh, ljudredigering Så att jag har ju liksom lärt mig allting eh, På egen hand Och det är kul att, kul att Jag gör någonting rätt i alla fall Det är jätteroligt mm. eh, Vi har fått en till kommentar, vill du läsa den? Det kan jag göra då har vi fått från vår gode vän Tobias som har spelklassisk musik. Hej Tobias. Hej Tobias. Han säger tack för ett trevligt program. Hotel Dusk är verkligen ett jättemysigt spel. Men för att vara en liten bäst så vill jag bara säga att Robin allt får läsa på sina kunskaper om brädspel. Uh-oh. är ett väldigt gammalt brädspel som går ända tillbaka till 40 talet i Storbritannien och är ett av de mest sålda sällskapsspelen runt om i världen tillsammans med Monopol och Risk. Så det är inte en spin-off av TV4s lekprogram på 90-talet utan mer tvärtom. Okej. Okay. Ja, där fick du alltså. Ja, <laughs> Tobias, från och med nu så utser jag dig till att vara min mentor. <laughs> Nej, men ja, ja, jag brukar ibland uttala mig klumpigt om saker jag inte har någon aning om Men det är bra att det finns folk som, som ja, kan, men, kan mer än mig Det är väl jättekul att du vågar visa dina brister ja, Än att vi inte säger någonting alls liksom. um, Tack för kommentaren ja, Tack så mycket Tobias Och du har ju också skrivit att uh, en, en, några av dina favorit, uh, manliga huvudkaraktärer Men de tar vi ju sen alldeles strax här, tänkte vi men innan vi börjar prata om, om penis, att jag säga. Om, om, varför kommer jag alltid in på. Definier, jag definierar män med ordet penis, jag vet inte. Det är väl inte jättekonstigt att du gör det? Nej, men det finns ju så mycket annat liksom. Känslor och sånt. Ja, jag jag vet Säg inte. vad du skulle säga. Vi lyssnar på en låt nu innan vi börjar prata om män, och vi ska lyssna på en låt ifrån Red Dead Redemption, eller hur? Det stämmer. Låt en kompass. En jättemysig låt. En känslosam liten dänga. Ja, vi hör snart i alla fall. Now I know The only compass that I need Is the one That leads back to you And I know compass that I need Oh, the one who's back to you And the burning blisters on my feet will call to so hold me as I'm close to fall Away from the home of your arms I stray Off the radar and into harm's way Now I know the only compass that I need oh, Is the one that leads back to you I raise the hand again, coaxing letters from the pen, but words just sit like empty scribbles. Such empty, caffeinated riddles. Ett ord, Filippa. Men. Men. Vad tänker du på då? Oj, det är svårt. Alltså. Det kan vara vad som helst egentligen. Vi har inte satt några direkta krav på den här listan eller det här samtalsämnet. Det behöver inte vara en viss muskelmassa eller vapenentusiaster. Utan enda kravet är att de ska vara av det manliga könet. Och huvudroll. Så, och huvudroll, mm. ja. Att de ska vara protagonister. Så den här listan är väldigt bred, väldigt varierad. Och det är så vi gillar eller hur? Ja, precis. Det här var jättesvårt tyckte jag. Alltså, vi har inte valt ut våra liksom, favoriter utan vi har mer valt några, några varierade karaktärer som vi tycker om och som gör ett bra jobb. Ett gäng killar liksom. Ett gäng grabbar. Mm. kan vi säga. Det kan vi säga. Så, jag kan ju, vill du börja prata om någon som du har på, på hjärtat? Ja, jag mm. kan ju börja var som helst liksom. Mm. Jag skulle vilja prata lite om Tidus från Final Fantasy X. Mm. Jag tycker att uh, han, är väldigt, uh, han är väldigt intressant Innan du och jag skulle börja spela det spelet så sa du att jag skulle avsky honom Det är väldigt många som gör det Det finns en speciell scen i början av spelet När han, han och Jonas står och skrattar ute i tomma intet Och är skitlöjliga det, Den bilden typ karaktäriserade hela honom Mm. I stort sett alltså, genom halva spelet tills jag liksom fick en djupare bild och insikt av vem han var. Och vi har den här till synes obekymrade och naiva tonårskillen med, med lite för stort ego för sitt eget bästa men som visar sig ha ett ganska mörkt förflutet. Och han är liksom villig att hjälpa andra. Han är sprudlande, han är glad och som jag sa innan, han växer något enormt i mina ögon. I början av spelet så tycker man bara att han är irriterande. Mm. Shit, ska jag behöva lyssna på den här rösten nu i 15-20 timmar liksom. Precis, ja. Eller ja, 50 <laughs> timmar kanske. Ja, mm. Men han är faktiskt en bra karaktär och han är trovärdig och han, han växer verkligen på en. Mm. Ska jag säga, alltså... En, en rätt så konstig sak som jag märkte nu när vi spelade igenom Final Fantasy X tillsammans här. Eh, när jag spelade det första gången, då var jag tonåring själv. Och då tyckte jag att han var skitmuppig och störig och irriterande. <laughs> och jag var verkligen så här jag var verkligen inget fan av honom. Man tycker att det borde vara tvärtom. Precis att du liksom lättare kunde relatera till hans problem och sådana mm. saker. Men jag, men jag var kanske bara störde en... dig på det. Ja, precis, så var det. Och jag, men jag känner nu när jag spelade alltså för, för eh, i vuxen ålder att nu förstår jag Tidus. Nu förstår jag hans ungdomliga eh, alltså känslomässiga kaos han Problematik. han har huvud... Precis. Det krävs nog att man, att man spelar spelet kanske Det liksom när man var tonåring själv och irriterade sig på honom sen växer man upp och återvänder till Tidus och liksom ser att nu förstår jag den här människan. För att jag, man, som tonåring, man, man är ju liksom emotionellt instabil. rasig. Ja, precis. Och jag, jag kände verkligen att nu kan jag relatera till den här personen. För att nu har jag gått igenom min ungdom. Nu är jag vuxen. Jag förstår typ hur han känner. Och det är rätt intressant faktiskt. Jag tror att det krävs att man kanske ser på det med ett par mogna ögon. Ja. Man tänker ju annars att en tonåring lättare kan relatera till tonårs problem och tonårsdilemman. Men Tidus är ju inte bara en vanlig tonåring. Han liksom, hans problem är ju inte att han får en tjej han gillar och ja, han får inga bra betyg i skolan. Utan det gömmer sig ju ett mörker inom honom som är ganska... som är av ett moget slag. Mm. Det är ju liksom inte bara så här ja, men, tonårsproblem är. Eh. Vanliga tonårsproblem. Nej. Utan det är ju ett ganska stort mörker inom honom. Som du som tonåring kanske inte liksom kunde se på samma sätt som man. Du gör måste, nu. Man måste vara på utsidan för att kunna se, se in ja, på ungdomens, det kanske är så. ungdomens problem. Men han i alla fall vill jag prata lite om. Mm. Och jag tycker att han är, han är en härlig person. Liksom. Men jag tycker nästan att han, alltså Tidus, mm. men även Sidan från Fall Fantasy IX och Sora. Från Kingdom Hearts Kingdom Hearts-serien Deras personligheter är ganska lika Det är Alla, alla de där tre karaktärerna Är ju eh, karaktärer som genomgår en stor resa Och växer väldigt mycket på vägen De växer väldigt mycket De startar som så här lite smått irriterande eh, Komiska karaktärer Som alltid ska eh, säga vad de tycker De har ganska stort ego och De ska liksom, ja men de växer och blir liksom godhjärtade människor som utan att tappa för mycket av sin personlighet. Mm. nej men precis, jag håller med dig. Där. Och det är ja, det är tre väldigt väldigt uh, uh, vad ska man säga ungdomliga karaktärer som växer med ja. resan det är, ungdomliga. Ja, ja precis. Uh, ska jag ta ändå apropå ungdom? Ja, men det tycker jag. Ja. I uh, Devil May Cry. Får vi bekanta oss med Dante Och eh, jag tror att Många här tycker att Den gamla Dante är bättre Jag står fast vid att jag gillar Den nya Dante mycket mycket mer eh, Den här killen Lider av Grava attitydsproblem eh, Och eh, Gör sig skyldig till En hel del otyg eh, Och jag Älskar badass Dante Om vi säger så Ja, så han spöar ju skiten ur ja, änglar och demoner och visar liksom att han ska inte bli trampad på. Mm. Vi kan, jag ska, säga, jag ska klippa in här lite hur det kan låta eh, under en bossfight i Devil May Cry. Så so du måste vara den ingrediensen? No. Jag är din du sack av shit. Who the fuck are you?! You missed... My name, by the way, is Dante. But you can call me Dante the Demon Killer. Has a nice ring to it, don't you think? You want to kill me? You can't kill me! I'm hundred years old! You don't look a day over 12,000. Fuck you! Fuck you. Fuck you. Ja, där fick vi ju liksom en liten smak av hans attityd och eh, jag gillar det väldigt mycket. För att ja, den gamla Dante känns så jag vet inte så jäkla omodern på något sätt. Och jag, jag tycker att den här nya Dante eh, framstås, framstår mer modern idag. Liksom. Jo, alltså, jo, jag förstår vad du menar, men kan inte det vara för att spelutvecklaren att du gav honom en fysyn som var supermodern för något år sedan. Jo, precis. Och att de spelar dubstep i bakgrunden. Mm. Jo, visst, absolut. Det kan jag tycka är lite fattiga, eh, alltså säga fattiga försök till att få ett spel att vara mer modernt. Det är inte det som ska avgöra, utan det är ju mer karaktärens personlighet och eh, mm. sätt att föra sig. Fast det tycker jag de har gjort bra också för jag tycker att det är just dialogerna hur han pratar, hur han beter sig och hans attityd mot andra. Det är det som gör det mer rappt liksom, lite mer modernt. Ja, jag, jag har ju liksom en kärlek för det här med, med rapp Huvud, manliga huvudkaraktärer som är, som är stora i käften liksom. det är, Jag älskar sånt Ja men det är ju intressant ja, För precis. oftast för det mesta är man ju inte så själv Nej precis, precis och det är kul att leva ut sin inre jävla Eller om man ska säga liksom. Ja men På något sätt. sätt förstår jag eh, Ska vi ta en kommentar eller vad säger du? Det kan vi göra Vi kan ju ta eh, Grullmans eh, karaktär här Min favorit Karakar är Geralt från... Witcher-spelen. Han äter manliga hjältar som Drake, som Dante och Nathan Drake till frukost. <laughs> det fick du Robin. <laughs> Nej. Witcher-spelen är liksom Vampire-spelet fullt av valmöjligheter och väljer man att spela som good guy och ställa sig på det svaga sida så bibehåller ändå gerald sin stenhårda attityd och handlar därefter. Obeveklig. Sen tycker jag att han är en, har en bra bakgrundstory Som är lite mer komplex än vid första anblicken Då han helt enkelt utger sig för att vara en monsterjägare Det där gillar jag mm. Jag har all respekt för spel där du får forma karaktären själv mm. Men det kan även göra att karaktären i sig blir ganska opersonlig för dens attityd är ju då baserat på dina val Den precis. har ingen attityd eller personlighet själv mm. Men det han säger här är att den här Geralt Han är ju badass Oavsett om du är vänlig mot andra Eller om du liksom bara drar över alla liksom. ja, precis. Därför har han ju från början redan en bra attityd Och mm. en bra, alltså välskriven personlighet mm. Och det, det uppskattar jag faktiskt. Ja, för det är ja, precis som du säger. Jag gillar ju spel där du får göra moraliska val, men då ska ändå karaktären reflektera dem på sitt eget sätt liksom. Han ska ändå vara en han ska ändå ha en karaktär, även om valen som görs är dina. Ja, precis. För annars är det svårt att verkligen säga att en sån karaktär är bra. Ja, för, jag, jag för Då tänker... egentligen tycker du ju bara om dina egna val. Ja. Precis. Och jag tycker att vi pratade lite om det tidigare men Mass Effect. Commander Shepard är ju i gränslandet för vad som är en bra huvudkaraktär enligt mig eftersom att han känns om man skulle ta bort alla moraliska val vad skulle då finnas kvar av liksom karaktären Shepard? Ja, jag håller med. Jag jag är lite osäker liksom på Commander Shepard för Alltså den personligheten där är ju inte huggen i sten för den är ju upp till dig liksom. Mm. Men jag tycker ändå att alla val som Commander Shepard gör oavsett om du är Paragon eller Renegade, de är ändå episka. Så därför tycker jag ändå om vi nu ändå ska komma in på med att Commander Shepard är en bra huvudperson. För att ingen kan ju förneka att Commander Shepard tar ordet episkhet till en ny nivå. Alltså det går ju inte. Nej, nej, nej, visst, absolut Det är liksom välskriven dialog, karaktärsutveckling som är enorm Så därför tycker jag ändå att han eller hon förtjänar att vara med på en lista över bra huvudpersoner Jag tycker att det är gränsfall, mm. tycker jag liksom För jag, jag ser Commander Shepard mer som en, en förlängning av mig Jo, kanske, men i och med alltså, vilket val du än tar så blir ju ändå... Alltså. Alla val är ju episka Och välskrivna mm. Och det är, ja. det är typ det jag tänker på Jag föredrar ju i sådant fall Karaktärer som är eh, Lite mer eh, Vad ska man säga alltså Som har en starkare karaktär Ja precis Du ska lära känna den personen En person som redan finns Mm följa med på den personens resa. Lära känna den. Liksom. Mm, precis. Jag gillar ju eh, John Marston från Red Dead Redemption. Eh, delvis för att han är ju en good guy. Och i spelet så ska du ju göra eh, alltså bra good deeds. Du ska göra liksom bra saker. Men man märker ju på den här killen att han kommer ju från ett väldigt problematiskt eh, förflutet. Och han är en good guy som försöker göra Bra saker. Och det är det jag tycker. Jag tycker att det känns. Du menar mycket att han mer. är en dålig. Eller menar du att han är en good guy som försöker göra bra saker? Nej, han är en bad guy som Aa, försöker göra bra saker. Men du sa att han är en good guy. Okej, okay, han är en bad guy som försöker göra bra saker. Och det tycker jag är. Det är liksom, sånt är mycket, mycket starkare för mig att uppleva. Ja, men jag håller med. Och det är trovärdigt, tycker jag. Mm. Ja, men precis. För precis. Att, alltså, det finns många människor som har vuxit upp fel och under orättvisa omständigheter, vilket har gjort att de har, de har tagit lite sämre val. Ja, kanske. precis. Och, eh, Men så kommer det förflutna i kapiton. Ja, absolut. Och Tobias eh, kommenterade också här. Eh, när det gäller manliga karaktärer så är jag väldigt förtjust i Link, den tystlåta hjälten. Glöm bort den vedervärdiga stygelsen från den tecknade tv-serien. Eh, som gör allt för att rädda världen Excuse me ja, usch. En manlig karaktär som jag Också är väldigt förtjust i Som har ganska mycket djup Är John Marston från Red Dead Redemption Också en lite mer lone wolf Men med ett gott hjärta djup där inne Och det är precis, precis vad jag säger liksom. Du och jag har samma smak Tobias um, Ja men det var, det var bra faktiskt Ja precis, för att han, han är en väldigt, uh, väldigt Stark karaktär Och man, man märker tidigt i spelet att han han är inte van vid att göra bra saker liksom och det är liksom, det, man, det, tar det ligger man, inte i hans natur Nej, och det tar nästan lite emot Han är liksom inte van vid det här att hjälpa folk liksom. och Jag tycker att det är, det är så starkt Att se han göra den här enorma utvecklingen Från att vara en bandit Till att bli liksom en, en hjälte Familjepappa liksom. Ja, precis. Och han, han är ett tydligt exempel på Antihjälte De är ju nästan de mest intressanta i många fall Ja, precis Men eh, Tobias nämnde även En väldigt älskad hjälte och manlig protagonist, mm. Link. Ja, oh, Link, ja. Och då skulle jag vilja fråga dig, alltså vi har ju en hel del klassiska protagonister. Vi mm. har Link som nyss nämndes, vi har Mario, Sonic, Sonic. vi har Mega Man. Vad känner du inför de här till synes opersonliga karaktärerna fast som dock har framträtt i vår tids bästa spel? Mm. Känner du att de, alltså håller de än idag? Alltså, ställer, alltså håller de än idag Eller är de bra just av nostalgiska skäl Jag förstår frågan um, Och det är ju <laughs> Vilken tur ja, men alltså Jag förstår vad du vill komma fram till liksom. Och, och um, jag Jag vill ändå säga att de håller idag För att min bild av Typ Link, Mario, Mega Man och sånt där Det är att de kastar sig ut På nya äventyr utan att ifrågasätta uh, Någonting liksom, Link har ju aldrig sagt ett ord Men ändå så är han min klart, alltså favorit manlig huvudkaraktär. Det är så, alltså? Absolut. Jag menar, Link har gjort väldigt mycket. Och han har aldrig säkert ord. Han har aldrig sagt ett klagomål. Eller någonting, han har aldrig klagat på någonting. Han vill säga, okej, okay. ja, det kanske det det kille. Gillar, jag gillar det med honom. Man behöver inte prata för att vara en bra karaktär. Och det, det tycker jag är tydligt med. med med Legend of Zelda Mega Man och liksom Retro titlar som inte har så mycket story Egentligen Och jag tycker att de håller väldigt bra än idag Men vad, vad känner du inför det? Jag håller faktiskt med jag, jag kan liksom inte såga de här klassiska Protagonisterna alltså Bara för att det inte finns så mycket dialog De är med i några av de bästa spelen Och de har stått för så mycket De har blivit ikoner för spelvärlden Och ja Alltså ta bara Mario. Mm. Alltså hela den rädda Damsel in Distress. hela den situationen. Det är, det är så många spel som bygger på just det. Mm. Ja, men det, det är så kul att se. Och men, och, ja. Skulle man liksom... Um, om vi säger att Nintendo skulle liksom byta ut Mario mot en annan karaktär för varje spel som gått då skulle inte de här spelen vara populära på samma sätt tror jag. För att när man var liten då såg man liksom Mario Okej, okay, det är ett roligt spel Sen såg man att Mario var med i Då ville man ju köpa det för att det var ju Mario ja, alltså, Men de är tidlösa Ja, de är tidlösa och man attraheras ju av Att det är samma karaktär i ett nytt spel Och det är därför, där, där är det ju en bra huvudkaraktär Ja, precis Du nämnde det här att de De här klassiska karaktärerna de, de kanske inte säger så mycket Och då kom jag in på en manlig Protagonist som jag Tycker väldigt mycket om Mm han säger någonting, men det är inte så jättemycket dialog. Jag tänker på Wander från Shadow of the Colossus. Mm, han säger en sak. Ja, typ. Agro! Ja, ah, precis. Han ropar på sin häst hela tiden. Ja. Jag, Fantastisk karaktär, ja. Jag uppskattar verkligen det här spelet oerhört mycket. Vi har den här unga mannen som är villig att göra i stort sett vad som helst för den kvinna han älskar som har dött. Mm. Till och med offrar sig själv. Och den resan han gör från att vara en naiv och desperat ung kille till att bli det här tomma, mörka skalet som man ser honom som i slutet, den är, alltså det är riktigt fascinerande. Jag beundrar det här spelet enormt, men jag beundrar även den påtagliga karaktärsuppbyggnaden trots bristen på någon vidare dialog. Mm. För det är ju inte så mycket som sägs i spelet Men ändå så växer man Tillsammans med Wander under hela spelet mm. Och det, det är imponerande Ja, precis Tycker jag Och det... För man får ju se hur han man, man ser hans desperation När han kommer till det här förbjudna landet När han tar kontakt med den här Liksom otroligt gamla eh, guden Och vad som krävs för att rädda den han älskar och att han liksom ger sig ut. Det är, det är häftigt. Och just som jag sa innan, man, man märker hur naiv han är i början. Han vet inte vad han ger sig in på. Men i slutet så börjar han ju förstå. Han ändras ju. Hans fysiska utseende ändras i takt med att han liksom. Mm. Han kommer närmare och närmare sanningen Och det, det ja Alltså, Shadow of the Colossus är ett spel som vi återkommer till Väldigt ofta i den här podden Men det är ju bara för att det är ju Enligt oss båda ett av tidernas absolut bästa tv-spel Ja, alltså det är underbart Ja, vi har gjort ett helt avsnitt om det också Ja Det kan man ju lyssna på om man vill Med vår gode vän Axel. Ja, precis Har du märkt att vi alltid tilltalar Axel som vår gode vän? Han är en fantastisk människa Jag Så att, saknar självklart. honom Ska vi ta en liten kommentar här också? <laughs> ja, det gör vi um, Vi kan ta Kristoffer Schenström, Chris från Videospelsklubben Prinsen från Prince of Persia Motivering, fysiken och skäggstubben Till detta kommer även Korta punchlines som känns lite Som en korthet hos män A.K.A. Vi brukar inte dra ut på grejer Korta och snabba, ärliga svar är enklast Ja, absolut Prince of Persia, absolut jag har inte spelat de spelen faktiskt. Nej, de är väldigt roliga faktiskt. Mm. tycker jag. Eh, man ska nog undvika filmen dock. Ja, filmer gjorda på spel brukar inte bli så bra. Nej, men det här med punchlines, det är rätt kul. För vi har ju, det är, vanligt bland, det är vanligare bland manliga karaktärer än kvinnliga skulle jag säga. Och eh, någon som står för en av de absolut sämsta punchlinesen enligt mig är Leon S. Kennedy från Resident Evil 4. <laughs> Ja, alltså, han, han är ju en riktigt bra eh, Protagonist tycker jag Ja men han lider lite av att för stort hans, ego ja, han, han, Det som han tror Är coolt blir, Känns bara liksom lite platt och töntigt Ibland tycker jag Ja det känns förlegat ja, för... Det typ hade funkat 1984 Men inte sen nu Nej, precis. Och eh, spelar man Resident Evil 4 eh, så får man ju ta del av många riktigt dåliga såhär, uh, punchlines från hans... Men jag film. gillar honom mer än Chris. Ja, men Chris är lite den här nedborrade soldaten. Liksom. Men Chris är platt. Ja, Chris, Chris är, platt. är en generisk stereotyp soldat mm. som har muskler lika stora som en alltså ett lår. Ja. Men det Jag roliga är att man, man försökte utveckla Chris som karaktär eh, i och med. Alltså, Resident Evil 5 var han ganska platt. Han hade inte så mycket att säga, liksom personliga åsikter. Han var arg på Wesker, det tyckte det Men i Resident Evil 6 försökte man ge lite mer karaktär. Och, eh, och hur han, gick det? Han, han sitter i en bar och är full och eh, så här. Alltså, det spär ju bara på Alltså den här Stereotypbilden ja. av honom. Jag han är en, det. Så här, en arg soldat, jag måste rädda världen. Ja. Uh, slå, bankar uh, Bioterrorism. Uh. Ah, eller hur? Det oh. ja, nej, finns precis. ingen djup. Nej. Alltså, nu ska uh, vi inte trashtaka honom. Han är ju också ball, liksom. Men jag tycker att Leon är lite, han är lite coolare. Ja men han har för dåliga punchlines Jo men det är väl jättekul Ja men det blir Jag, jag diggar heller en protagonist som ger usla one liners Ska säga... Som får en att skratta ja. Än en karaktär som inte bidrar med något Alltså det är ju det här Med punchlines Det kan gå rätt och det kan gå fel Mats Holmqvist har skrivit till oss också El Babbo, Känd från Videospelsklubben också på PS3 måste jag säga Nathan Drake. Gillar han små kommentarer och han är en bra hjälte tycker jag. Och där har vi ett exempel på en karaktär som släpper liksom, små one-liners som man ändå tittar och garvar åt. Liksom. Jag älskar också Nathan Drake. Alltså, Nathan Drake det är ju alltså, Indiana Jones i spelformat. Liksom. Fast en modernare och lite en mer modern, kax, kaxig. Liksom. Ja. Och man älskar honom fast han typ är en alltså psykopat och mördare han är massmördare han är ju massmördare absolut han har ju hur mycket människor som helst Och det är ingen som stannar upp och typ nej han you just han, kill han, the guy, han liksom. sover ändå gott på natten liksom ja. det är märkligt alltså, att spela uncharted spelen det är mm. ju som att bevittna en så här klassisk hollywood matiné uh, ja alltså ett äventyrsfilm liksom mm. Det är ju förutsägbart, mm. men det är ju sjukt underhållande. Jag, jag håller med och uh, jag, jag verkligen, verkligen älskar Nathan Drake. Um, jag tycker att han är en, en, han är en rolig karaktär. Uh, och jag måste också få berätta lite om en av mina favoritscener i spelet. Jag tänkte att vi spelar upp det klippet här. Tell me you don't have anything to do with this. That's <laughs> ridiculous. There you are, Nathan. I think I lost them. Oh, oh, oh. It's all right, Chloe. They're journalists. Oh. Oh. We need to keep moving if we want to stay one step ahead of Lazarevich, so... Oh, man, Nate... Uh, hey, wait, wait, wait. Now, don't jump to conclusions, Elena. <laughs> um, <laughs> I'm sorry. I'm I sensing some history here? Oh, Elena Fisher. Last year's model. <laughs> That's cute. Oh. Yeah. <laughs> no, no. Glad you find this so funny. <laughs> Det här är en fantastisk scen från det här spelet. Det är alltså Nathan Drake. har ju en liten romans med en kvinna i ettan. Han har med sig en ny kvinna i tvåan och stöter på kvinnan i från då, Och då, uh, drama. Ja, det blir drama. Och jag, jag älskar det för att för han är så snabb med att slänga in. Huh, alltså ha, keut. Han är så liksom så här snabb i käften och precis som Dante. Dante är ju liksom den onda tvillingen om vi ska säga så och Nathan Drake är liksom den goda killen. Um... Men han är en typisk hjälte. Ja. Alltså man, man lär sig att man växer ju tillsammans med karaktärerna, man, man älskar karaktärerna. Ja. Och de har verkligen personligheter. Absolut. Han är ju inte bara en sån generisk kille som ska ut och leta efter en skatt. Han är liksom lite småkorkad lite så här ger sig in i saker utan att tänka han har alltså ganska grava kvinnoproblem, mm. lite så här omogen, eh, alltså ja, omogen är rätt, väldigt ord. omogen och barnslig mm. och ja, men du vet humoristisk, alltså, men det är det man gillar, tycker jag misstan kan göra så lång på egenskaper han har och det är, han är en klassisk så här, god hjälte. Ja, precis. Och då finns det ju även antihjältar som du pratade om innan. Mm. Och sådana uppskattar jag också. Mm. De behöver inte vara så här rädda världen. Liksom. Det kan vara liksom, eh, människor som är mänskliga, mm. om du förstår vad jag menar. Med fel och brister. Jag tänker speciellt på James Sunderland från Silent Hill 2. Mm. Ja. Ett otroligt bra spel. Han är verkligen. Han får ju stå som representant från skräckhyllan. Han kanske inte är den roligaste Men jag tycker verkligen att han är en trovärdig och djup karaktär Man känner ju sympati för honom genom hela spelet Den här splittrade och trasiga människan Som inte vet någonting liksom, som hamnar mitt i en mardrömsvärld Och det jag gillar med honom det är just att han är mänsklig För egentligen så är det ju hans brister och hans inre demoner Om man vill säga så, som spelet kretsar ett Allting manifesteras ju på grund av hans liksom, syndiga natur Och det är det jag uppskattar väldigt mycket i det här spelet mm. För det är ju det, är det det handlar om Det är hans inre demoner ja, James är ju ett tecken på att en bra manlig huvudkaraktär Inte behöver vara bara en snygg frisyr och bara muskler liksom. Nej, och de behöver heller inte rädda världen Det är inte det en bra manlig huvudperson behöver göra Nej, precis. De, de behöver inte uträtta något stordåd de kanske egentligen bara behöver lösa någonting Inom sig mm. I precis. personliga absolut, absolut, det håller jag med om um, Jag skulle vilja prata lite snabbt om, en, om Om vi nu ska ta den här stereotypen Manlig huvudkaraktären Vi säger att, att det är viktigt med stora muskler Och en snygg mustasch Så skulle jag vilja prata lite grann om, om Mike Haggar från Final Fight Känner du till honom? Osäker Han är borgmästare I Metro City och uh, hans dotter blir kidnappad Och istället då för att uh, av, av, av ett, uh, hon, hon blir kidnappad Av ett uh, av ett, så street gang jag ska säga. Och istället då för att liksom, Anlita någon, någon polisgrupp Som tar där, om det här, Då tar på sig sina hängselbyxor Kammarmustaschen och ger sig ut på gatan För att spöa folk Jag älskar Mike Hager Från Final Fight Han är så jävla cool Honey, don't wait up for me så Nej. Bara drar han. Ja, han det, det finns ju liksom Final Fight har många roliga huvudkaraktärer men Mike Hagger tar priset liksom. Gröna hängselbyxor. Men alltså är det ett fighting spel eller ja. är det side scrolling? Side scrolling beat em up. Uh, beat em up. Mm, Okej. Okay. Mm. jag vill bara slänga in honom för jag tycker att mm. han är en härlig karaktär som bara så här, han, han är det här som, som han står för hela det här klassisk manlighet med muskler och mustasch <laughs> liksom typ så här slå först, tänk sen Ja, precis Han är borgmästare till vardags, men på helgena då går han ut och spöa folk på gatan Jag älskar honom Ja, det är roligt faktiskt Han är sjukt jag. jag ville bara slänga in honom här som en liten, ja. som en liten Släng. Go godisbit liksom. Släng på mm. Jag har en, eller vill du ta en kommentar? Jag kan ta en kommentar när vi ändå pratar om de här stereotypa manliga huvudkaraktärerna eh, Joakim v Andersson Duke Nukem Hårda one lines och ännu hårdare biceps Lever för att smiska alien själv. <laughs> Vad mer kan man behöva? Precis, han är också ett tecken på den här liksom ybermanliga huvudkaraktären ja, som, som liksom blir som ett ett skämt i sig själv liksom. Ja, det blir nästan en parodi och jag tror att just sådana karaktärer antingen älskar man dem eller så hatar man dem Ja, precis, det beror på hur, hur man lite hur man upplever dem själv tror jag vad man Antingen det. tycker man bara att äh, alltså, han är ju för skön mm. Eller så bara går man och stör sig Stör sig på han ja, Duke Nukem är ju asskön tycker jag Jo men jag säger att det finns säkert folk som tycker att han är jobbig Ja, ja visst, absolut. absolut Jag har en som jag tycker är rätt eh, ja, Värd att nämnas mm. I alla fall Simon Belmont från de första Castlevania-spelen mm. Han kanske är lite simpel Nu när man tänker efter men jag tycker ändå att han tillhör de här klassiska hjältarna. Och hans jakt på onskan själv, drake, det om något avslöjar ju ett enormt driv och målmedvetenhet. Mm. Du pratar om de klassiska karaktärerna som bara kastas ut i den här. Ja. Kastas ut i faran direkt. Ja, mm. precis. Utan att ifrågasätta. Och Simon Belmont, om någon, gör ju faktiskt det. Och det leder mig faktiskt eh, till en annan karaktär som tillhör samma serie. Jag tänker på Gabriel. Gabriel, i från i Lords eh, of Shadow. Precis, Castlevania, Lords of Shadow och mm. Lords of Shadow 2. Huvudpersonen, alltså Gabriel, hans jakt efter onskan. Eh, onska i bokstavlig form, verkligen. Men även hans egen strid mot sin inre onska. Det tycker jag är, alltså det är både visuellt och mentalt eh, vackert och väldigt eh, tilltalande. Mm. Jag tycker att det spelet det var väldigt, väldigt intressant. Och han som person startar som en klassisk hjälte men slutar som en antihjälte. Mm. Och det tycker jag är en, en oväntad resa. Det är inte ah. som man tror. Nej precis. precis. Och när du, har du har spelat de tidigare i Castlevania-spelen? Då sitter du egentligen bara och väntar på att Dracula ska framträda. När kommer han? Vi vill ju se liksom hur alltså 2000-talets Dracula ska se ut mm. Och då menar jag alltså att det här spelet kom på 2000-talet mm, Men det är oväntat och jag ska inte säga hur det är För den som inte vet Men, ja, men jag tycker det är bra För mm. det är inte det här bara klassiska Nu ska jag ju ge mig ut och döda fiender Utan det är nu ska jag ge, ge mig ut och döda fiender Men även döda fienden inom mig Väldigt, blir, väldigt fint beskrivet Det blir alltså, flerdimensionellt Absolut Gabriel är en väldigt bra eh, Karaktär också tycker jag Och sen kan man ju säga vad man vill om spelet Man kanske inte gillar upplägget Eller man kanske inte tycker att det är repetitivt Men rent visuellt så är det Otroligt vackert mm. Jag, hade, jag tänkte inte ens på honom när jag, när jag skrev min lilla lista här faktiskt. Men han är faktiskt en väldigt väldigt bra eh, Manlig ja. huvudkaraktär Men det, det är kul med protagonister som har Ett mörker Ja absolut. Och på tal om protagonister som har mörker Så har vi fått en kommentar här ifrån Andreas Meigren Han tyckte att det var ett svårt val Att välja manliga huvudkaraktärer Men jag har alltid älskat Max Payne Huvudkaraktärerna i gamla Full Throttle och Mega Man såklart Huvudkaraktären i Saboteur och Just Cause också Men Max Payne är ju en karaktär som har Ett, ett inneboende mörker Och eh, han är också En väldigt väldigt bra eh, karaktär För de som inte spelat Max Payne eh, Han är väl en polis Kommer hem från jobbet en dag Och hans fru och hans eh, ganska nyfödda barn Är ju blivit brutalt mördade Och eh, Max Payne ska då ge sig ut på Revanche och, eh, en hämndresa. Ja, precis. Han har ju också det där inneboende hatet och ilskan. Liksom, och Han tar lagen i egna händer. Minst sagt. Vi uppskattar nog alla sådana spel eh, där en människa liksom får utlopp för, sina, för sitt raseri. Mm. För att en annan måste ju liksom tygla sig själv varje dag. Ja, nu låter det som att jag är värsta hulken som inte får ja, gå runt och är arg hela dagarna det Är det inte du inte det? Du. <laughs> Nej, men det är klart. En annan försöker ju behärska sig hela tiden. Så jag mm. tror att det är lite så här: ja, men Det är skönt att se en människa få utlopp för sitt raseri på något som är rättfärdigt. Ja, jag menar, vem hade inte tyckt att det är okej okay att liksom eh, få ragea på någon som har mördat sin, alltså mm. ens familj? Precis. Det är ju episkt. Och Max Payne har ju inte han besitter ju inte heller de här stora liksom eh, musklerna och det där utan han, han har liksom en emotionell kamp som man måste ta i tur med under hela spelets gång. Och det är samma sak med Gabriel Belmont och många andra karaktärer att de har ju liksom, de, de är väldigt känslomässiga och de reagerar på känsla. Och eh, vissa tar till vapen och andra tar till andra liksom sätt att hantera sina känslor på. Så att Liksom när vi pratade om kvinnliga huvudkaraktärer Då var det mycket det här med, med att De ska vara liksom tuffa och badass Brudar liksom. Men killar, så jag föredrar nog manliga huvudkaraktärer som, som går mer på känsla Människor som, som jag känner att jag kan relatera till Och som jag kan röras av Under spelets gång liksom. För Det som jag tycker är viktigt med en manlig huvudkaraktär är att han genomgår en resa Och det behöver liksom inte vara Att han ska bli större och starkare Och få större vapen utan han ska utvecklas det tycker jag visst det kan man ju applicera på kvinnliga huvudkaraktärer också Men jag tycker ändå någonstans att För mig så är det viktigt hos en karaktär överlag i spel Att det, att det ska finnas en, en, en emotionell drivpunkt liksom. Ja visst, en inre strid En inre strid är viktigt tycker jag Jag håller med och som sagt Det, det här gäller ju både man och kvinn, män och kvinnor Men jag tycker att en bra protagonist ska Man ska kunna relatera till den Mm och de behöver inte vara någon hjälte som räddar världen- men de behöver en stark personlighet. Mm. Så man, man liksom lockas att uh, lära känna den här personen. Men det finns ju olika typer som vi verkligen har fastslagit ikväll. Men du pratar om att de behöver göra en resa. Men det är ju olika. Det är ju, alltså, vissa protagonister gillas inte för att de gör en resa- utan för att de är lite så här uh, ovanliga- och Kanske just för att de är testosteronpaket Jag tänker typ på Kratos Som vi redan har hört lite mm. Kratos från God of War Han gör ju kanske ingen direkt resa Han är ju redan badass från början Och i slutet är han badass Han, han blir bara lite mer badass Han kanske blir lite mer snäppet mm. Men det man gillar med honom Det är ju att han liksom Att han just är så fruktansvärt badass Att det blir, näst, att det blir nästan löjligt Mm och att han, han tar för sig Och han backar inte för någon mm. Men egentligen kanske de inte är så jättedjupa mm. Å andra sidan har vi någon en, en av mina favoriter Och det är ju Lee från The Walking Dead mm, ja. Episod 1 vilken bra karaktär alltså. Där Otroligt vi in på Det Otroligt bra karaktär Där kommer vi in lite grann på det här Det, det är en karaktär som, som agerar utöver dina val Men han ja. har ju även en väldigt stark personlighet Vid sidan av dina val Ja och han har redan en bakgrundshistoria ja. Och vi har en person här som Han är också också här mänsklig För att han är till synes god han försöker göra det rätta men han måste liksom kämpa mot sina kamraters fel och brister och de litar inte på honom, han måste förklara sig och han måste lösa situationen han blir den här självklara ledaren som alla ser upp till men så har han liksom ett mörkt förflutet han har också gjort fel och det liksom hinner i kapp honom och han måste lösa situationen och det Oh, ja, han är, väl på väg, han är väl på väg till fängelset i introt till ja, säsong ett av han åkigen. har ju faktiskt begått ett brott. Och hur man då som spelare väljer att lösa det här det är ju väldigt intressant. Om du, vill, om du vill säga det till alla från början eller om du vill hålla det för dig själv. Mm. Vad blir konsekvenserna liksom? Nej, precis. Så han är en jättebra karaktär för han kan man verkligen relatera till och man känner sympati för honom. Mm. Och alltså animationerna i det spelet även om de känns lite så här cartoonish mm. så de är så otroligt bra så otroligt bra animerade för man ja. ser verkligen känslorna i hans ansikte. Han ser så ledsen ut hela tiden, hela tiden och det åh oh, aj fy. Du blir nästan lite röd här nu när vi sitter ja, och pratar men han, om det. Han är en sån bra karaktär alltså. Ja, verkligen, det är han. välskriven. Apropå God of War, bara lite snabbt, för jag göra en en Kratos imitation. Ja, visst. Zeus! Ja, det var han. Du, du var bra. Eller så kan man Athena! Han ska ju alltid grunta ut sina ord. Vi fick en kommentar faktiskt också angående Zeus. Eller inte angående Zeus, angående Kratos såklart. Andreas Jan-Fredrik Mellberg skriver... Finns ju oftast två hjältar att välja på i spel med män- en är den kaxiga, självklara hjälten som kastar sig ut våghalsigt på äventyr. Där får jag säga Nathan Drake från Uncharted som favorit, tätt följt av Sidan från Final Fantasy 9. Hjälte 2 är antihjälten likt Kratos från God of War och min favorit av alla män egentligen Snake från Metal Gear Solid-serien som nu tyvärr förstörts av den hemska keepersladen som egentligen inte vill ha någon hjälte. <här> som egentligen inte vill vara någon hjälte men som tvingas Genom sina dåd att bli en Ja, absolut eh, Solid Snake är ju En eh, väldigt, eh, väldigt Väldigt, väldigt eh, Kär karaktär även för mig Han mm. är ju liksom, han, han, han är ju liksom en, en, Den här kalla Mannen som dras in I, i äventyr som, som Leder honom på en också Emotionell resa han är nästan också en anti -hjälte. Det är han, absolut. För att han gör ju goda val. Han klassas som en god människa. Men han, han är ju inte den som alla barn hoppar upp i famnen på. Nej, verkligen alltså, inte. Han är ensam varg. Han mm. gör det han måste göra mm. ändå. Jo, precis. Och uh, han får ju liksom... Han, han gör ju också alltid... I alla spel så gör han ju en resa. Men vet du vad det är som gör att han är en bad good guy? Nej. Han röker. <laughs> Det har du rätt i. This is Snake. Och så har han ögonlapp. Ja, precis. I vissa spel har han. Det är, det är här... Big Boss som har det. Va? Ja, det är det Men det är ju Snake. Alltså ja, Snake. Det är, inte, det är inte Solid Snake. Nej, det är inte det Solid är Snake. En men mitt... men, men uh... misstag. Ja, och Kiefer Sutherland spelar ju Snake uh -huh. i de här nya spelen. Jag vet inte vad jag tycker om det. Jag, du jag... gillar det. Du... när du och jag träffades, mm. då sa du så här att du, du gillade Kiefer Sutherland för att din pappa ser ut som Kiefer Sutherland alltså det är sjukt min pappa är en fysisk kopia av Kiefer Sutherland din pappa är Kiefer Sutherland ja, nej, ja. min biologiska ja. pappa ja, nej. men min, på riktigt min pappa är väldigt lik honom till utseendet det, det, är, alltså det är ibland skrämmande likt Ja, faktiskt. Så men, du gillar nog visst honom. Ja, men jag, jag, jag, jag tycker att Snake Portraits bäst av David Hater som har gjort eh, rösten från och med Mattygrusolid eh, upp till. Jag hollar någonting. Upp till fyra Jag ja. nog med. Jag gillar hans det här. Äh, det där, liksom det här. Han <laughs> typ säger. Vad äh, var det? Ja, precis. Oh, det är så jobbigt att göra gott. Ja precis. Oh. Jag älskar hans gruntiga ljud liksom. Jo, men han, men han är lite så Anti-hjälte mm. Jag har en annan som jag gillar Som är li, nästan lite så här. De delar lite attityd mm. ja. Om jag säger eh, En man som är rapp i käften Han är smått Narcissistisk Och han ogillar barn Det finns många Ja. Nu, nu till en polett ner här Du pratar om Kyle Hyde Från Hotel Dusk som vi spelade i förra avsnittet Ja du, jag blev, kan... du blev kär i honom Alltså jag kan ju inte ha en podcast om manliga huvudkaraktär Utan att nämna den här älskvärda Kyle Hyde Alltså jag fastnade verkligen för honom För mig så gjorde hans karaktär hela spelet mm. ja, alltså... han, han är väldigt färgstark Ja, verkligen man blir nästan förvånad ibland över att han är så pass aggressiv och eh, lite elak mot barn. Typ. Han är en riktig cyniker. Han är en cyniker, ja. Mm. Han tror att han själv har rätt. Men man litar ändå på honom. Han är ju inte, är ju inte elak, liksom. Nej, Utan precis. han är ju en god människa. Han vill göra rätt, men det är bara att han har utstått så mycket hemska saker. Så han har liksom förlorat tron på mänskligheten. Mm. Och han förväntar sig alltid det värsta. Ja. Det så är det ja, ja, absolut, men absolut. Alltså Hans line ser ju oslagbara mm. Jag älskar det Om vi ska börja summera ihop lite här nu Då har vi liksom pratat om Att manliga huvudkaraktärer behöver ju Inte nödvändigtvis bara vara eh, Muskler och ett, en snygg frisyr Och coola kläder. De ska um, vara intressanta Precis, men om du skulle få välja liksom En favorit en, en, Om vi säger så så här, vi säger så här, Du skulle få gå ut Och äta middag med en manlig spelarkaraktär och det skulle först vara en middag och sen skulle det vara en, sen skulle ni gå på bio och sen skulle ni gå ut på nattklubb vem skulle du ta med dig då och vänta nu, vänta nu, vänta nu. det är inte färdigt här än vad skulle ni äta, vilken äh. film skulle ni se på bio och vad skulle ni ta för drink sen Alltså det här är ju, jag, jag kan ju välja tre olika Till alla de här tre olika tillfällena ja, Men du får bara en Ja, Okej, okay. mm. det här var jättesvårt Men om jag ska välja någon som jag verkligen Som jag verkligen Sympatiserar för mm. Då är det nog Lee I Walking Dead mm. vad, vad sa du först? Vad, okay, skulle, du vad först? skulle ni käka? Skulle ni käka liksom italienskt Eller, eller sushi? Han känns eller? Ändå, som, ändå som en sån här laid back Jag hade nog käkat typ pizza Pizza. Okay, ja. mm. Mm. Och, sen och sen gå på bio då. Det hade nog blivit någon så här Drama, höstlegender Med Brad Pitt kanske Han skulle bli så här påverkad och sitta och gråta Han skulle lite, sitta och grina ja. Ja. Sen då, skulle vi dricka för någonting Dricka för drink på nattklubben Han känns som en man som liksom gärna är eh, ner sig en eh, dyr whisky mm. Det hade vi nog druckit Och det hade inte varit på nattklubb. Nej, nej, nej. Nej, På typ en eh, rökig eh, Mm. Du då? Jag skulle vilja gå ut och käka middag Med Mike Hagger från Final Fight Och efter vi har käkat middag Skulle vi spöa alla som, som Jobbar på restaurangen Sen skulle vi gå på bio Och se en actionfilm Och sen skulle vi spöa alla i biografen Sen skulle vi gå ut på en nattklubb Svepa varsin bärs och spöa alla på nattklubben <laughs> <laughs> nej, jag vet Trevligt. inte. <laughs> jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag har inte tänkt på det själv riktigt. Men det är klart att det vore kul att gå med Link. Han säger ingenting. Då kan bara jag sitta och prata. Han kan bara sitta och lyssna. Det är rätt skönt. Jag gillar ju att prata. <laughs> um, nej, men jag, jag vet inte. Det är jättekul. Det skulle vara jättekul att uh, ta med sig Nathan Drake. Det hade varit kul. Eller John Morrison. Ja, liksom. det är ju givna valet för dig. Ja. Du och Nathan Drake. Nathan Drake, vi skulle ta en snabb hamburgare. Så skulle omogna ja precis så, så skulle vi gå och se en dålig komedie jag hade riktigt jättekul ni hade sett typ så här. Uh... Dumdummar 2 nej men vad heter den den här med bilen som försvinner med bilen Va? med Ashton Kutcher och dude where's my car dude where's my car, dude, where's my car? Ah, ja, ah. Rick. Shit, Det är Dwayne Johnson shit vad är den filmen är gammal man man typ på så här att det är en film som är ändå är ganska ny tänker man men den här... what's my say du. <laughs> Men den filmen är typ, den är typ tio år gammal. Ja. Det är helt sjukt den. är tio gammal. Ja, jag fortfarande ihop mm. med dem i mor. Nej. Nej. Jag har han inte. är inte på... tillsammans med Mila Kunis. Ja, så kanske. Det är. Lite incestuöst, man That 70s show. De var väl ihop där i den serien var de inte? Ja, men var, ja. hur blir det ja, men Det blir incest för att de har varit ihop på film och sen, Eller på en tv-serie Sen har de varit ihop på riktigt ja, jag Vet, vet du jag vet. vad incest betyder? Jag vet vad incest ja. betyder ja. Jag, jag, jag, Nu jag, jag, jag, jag, vandrar vi ja. upp för en hög bergstopp Ja, ja. ja. ja. ja. Men hörru ja. Ska vi eh, kanske tacka för oss? Jag skulle bara vilja säga så här eh, Vårt intro som ni hör Paripix där. Jag kör ett band som heter Boss Fight Och de har släppt en ny låt på Youtube. Så tycker ni ska googla fram den och lyssna på den. Den är riktigt, riktigt musik. Super. Mm. Och då. Um, vad ska vi prata om nästa avsnitt tycker du? Vi, ska, vi har pratat om att vi ska ha en musikspecial, eller hur? Ja, och jag känner att tiden är inne. Mm -hmm. För att ta oss an. Tror vi det väl? Mm. Snäs musik Musikspecial, tema Super Nintendo Ja mm. Intressant Ja, och jag känner att vi kommer få många kommentarer mm. Kom igen nu, kommentera Ja, ni, ni som lyssnar ska självklart bidra Vilka är de bästa låtarna från Super Nintendo eran? Ja, det kommer bli jättekul faktiskt, så det kommer bli svårt att välja Frågan är om vi kommer göra en lista eller om vi kommer liksom prata lite levande så här, jag det får vi se Vi beror på hur mycket kommentarer vi får liksom Precis. Hur mycket av våra egna låtar som på plats. På men det listan. finns många guldklimpar från SNES-eran. Så det här kommer bli jättekul faktiskt. Det kommer bli lite av sig som är typ 7 timmar långt. <laughs> Nej, men vi, vi, vi kommer försöka variera så mycket det går. Liksom. Ja, det är det vi försöker göra. Ja. Inte eh. bara Final Fantasy Nej, inte bara Final Fantasy, det kommer bli Final Fight ah, Nej, vi får se Vi får se vad som händer Men eh, ja, som vanligt så när jag lyssnar på Paripixlar Vi finns på videospelsklubben.se Och på iTunes Och eh, på eh, lite Facebook, överallt. Facebook såklart Facebook.com, i pixlar. Jag tycker ni ska gå in och likea Och framförallt, alltså, vi har ju sett nu Den senaste tiden att det är ju Jättemånga som lyssnar på här Mer än vad vi trodde faktiskt Men det är ganska få av er som kommenterar Så jag tycker att ni ska gå in och bara skriv En rad vart ni hittade oss Vad ni tycker om oss Ni kan eh, bara skriva så här: hej, hej. Så ni, ni är jättetråkiga Prata om det här istället Bra, skriv det till oss så, så gör vi det liksom. Kanske vi, Vill ni tips om spel eller liksom Teman på avsnitt Vad som helst, vi är liksom jätteöppna för allt Och vi tycker verkligen att ni ska kommentera mycket, mycket mer än vad du redan gör. Långa kommentarer så att jag har problem att läsa upp dem. Ja, precis. För jag är skitdålig på att läsa upp kommentarer. Men det är, det är en annan sak. Du mm, är lite dyslektiker. Jag, jag tror att jag är lite ja, dyslektiker. Kanske. För jag, jag har svårt att läsa, det jag sagt förut, jag har svårt att läsa sånt som andra skriver. Jo, men det är för att vissa skriver som man pratar. Det ska ja. man inte göra. Säger du som är ordnazist i för sig? Ja. Ja, okej. Okay. Anyway. Jag så jättemycket för idag. Ja, tack så mycket. Hoppas ni får en riktigt bra fortsättning på er dag. Det hoppas Puss kram på er.